Махали руками і засурмили в вигнуті роги, ніби попереджаючи дівчину. Зупинися, Вірчинія, там небезпечно. Щоб бранця врятувати з тюрми, коли молитва пролунає, І той, хто гріха не має, щоб окропив кістки слізьми, Тоді розквітне кущу мить, і дух на небо полетить. Однак вона лише прискорила ходу. Тоді на камені заворушилась чудовиська з хвостами, ящирок, і наперебій зарепетували. «Стій, Вірчиніє, не йди! Ти не повернешся!» Проте дівчина відвернулась і затулила вуха долоньками. Тим часом дух досягнув віддаленої стіни зали і заповзявся бурмотіти якісь незрозумілі слова. Невдовзі стіна якимось дивом почала танути розчинятись у повітрі, а поза нею розверзлося смоляне провалля. Віржині здалося, ніби те провалля тягне її до себе, а вітер штовхає у спину. Вона зробила крок назустріч темній невідомості, і за нею знову звелась стіна. Зала щезла. Рівно о п'ятій громовий удар гонга повістив про те, що прийшов час чаювання. Оскільки Вірджинія не зійшла до бібліотеки, леді Отіс попросила покоївку поквапити її. Служниця кинулась розшукувати юну паночку, проте ніде її не знайшла. «Либань, Вірджинія досі в парку», – заслухалася пташиними співами. Вирішила місіс Отіс, пригадавши, що її дочка щовечора збирала квіти, аби прикрасити стіл. «Не біда, трохи почекаємо». Вона згаяла в очікуванні цілу годину – і її хвилювання лише посилювалося. Щось було не так. О шостій пані оті зваліла хлопцям піти на пошуки сестри до парку, а чоловікові запропонувала разом оглянути будинок. Вони перетрусили кожну кімнату, кожен куточок і комірчину, однак і сліду дочки не виявили. Між тим пошуки на вулиці також зазнали невдачі, тож ця сім'я розхвилювалася не на жарт. Ніхто й гадки не мав, де могла подітися слухняна й сумлінна дівчинка, але посол висловив підозру, що її, можливо, викрали цигани. Він сам, бо дозволив табору пожити певний час у його маєтку, у Блекфельському яру, а цигани, як відомо, цуплять усе на своєму шляху. Слід зупинити негідників, доки не пізно, проголосив посол і, прихопивши з собою Вашингтона і дві слух, помчав до яру. Приєднатися до нього забажав і герцог Чеширський, проте пан Отіс категорично заперечив. Ні-ні, лишайтеся, будь ласка, тут, мій голова. їхати з нами надто небезпечно. Ці чортяки не лише зладійкуваті, вони обожнюють влаштовувати дурні бійки. У Яру, одначе, табору вже не було. Але багаття ще курилося, а казани, поломиски, ковдри та решта дрібних речей валялися довкола, либо незабуті в метушні. Було ясно, що цигани покидали це місце дуже квапливо, тому посол доручив синові спробувати наздогнати їх, а сам повернувся до замку і негайно повідомив поліцію графства про таємниче зникнення. Він не мав певного плану дій, але подумав, що не завадило б з'їздити до Аскота і порозпитувати дорогою всіх, хто зустрінеться. Сяк так, умовивши родину сісти за стіл, він наказав осідлати двох коней і разом із слугою вирушив у подорож. Однак варто було їм віддалитися від замка всього на кілька кілометрів, які ззаду долину Бадьори стукіт копит, а слідом за ним – голос юного герцога. «Заждіють, містер Отіс! Я просто зобов'язаний поїхати з вами. Не сила мені сидіти, склавши руки, і не вмовляйте. Знаєте, якби рік тому ви погодилися на наші заручини з Вірджинією, можливо, вона не мала б приводу втікати з дому. Тому навіть не думайте відсилати мене назад». Юнак скакав на своєму поніщу духу, розшарілий, захеканий і без капелюха. І все це так розчулило посла, що він лише покивав головою і дружньо поплескав хлопця по спині. – Гаразд, гаразд, їдьмо разом, – із посмішкою промовив пан Отіс. – А капелюха я куплю вам в Нащо мені той здався капелюх? – пробурмотів Герцог. – Мені в Віржинію знайти. Утрьох вони попрямували до залізничної станції, і там посол спробував був дізнатися у доглядача, чи не траплялася йому дівчина, схожа на Вірджинію. Пан Отіс докладно перелічив всі прикмети дочки, але доглядач лише скрушно похитав головою і станув плечима. Єдине, чим зміг він зарадити, це розпитати решту доглядачів на його напрямку, чи не бачив, хто зниклої дівчини» а ще пообіцяти невтішному батькові, що докладе усіх зусиль до її пошуків. Потім посол зазирнув до ядки, яку ще не встигли зачинити, і придбав своєму молодому супутникові капелюха. А затимуся трійця подалася до села Бекслі, розташованого неподалік від станції, де, за чутками, стояв циганський табір. Завітавши до місцевого відділку поліції, вони розтермосили тамтешнього поліціянта і напосілися на нього з розпитуваннями. Проте вартовий порядку лише заспано закліпав, і про буркотів, буцімто йому, не втямки, про що взагалі йдеться. Тож довелося шукачам самотужки никати сільськими луками і видивлятися циганів чи бода якихось приблуд. Поза як усі пошуки виявилися марними, отіс та його супровід страшенній розпуці повернулися додому. На дворі вже впала темрява, та, на щастя, послові сини вийшли на ганок з ліхтарями і освітили під'їзну стежину. Ми нікого не знайшли, з порогу повідомив Вашингтон. Ба ні, циган ми наздогнали, догнали, але Вірджині у них не було, і вони геть нічого про неї не знають. А від нас поспішали поїхати, бо спізнювалися на чортонський ярмарок, мовляв, переплутали дати. Зате четверо циганів, продовжив один із близнюків, погодилися допомогти нам у пошуках, дали б їм кортіло хоч якось віддячити нам за гостинність. «Ми передивилися все!» – перервав його другий близнюк. «І ставок із коропами, і кожну альтанку, кожен кущик. Дарма! Була і загула!» Брати похнюпились адже всі усвідомлювали, що одаранку Вірджинії не знайти. Слуга повів до стані виснажених коней, а пан Отіс із синами та герцогом пішли в дім. Мовчки кивнувши втомленим покоївкам, вони рушили до бібліотеки, де й знайшли пані Отіс. Хвилювання настільки виснажило її сили, що вона ледь не втратила свідомість, тож вимушена була лягти на отаманку біля каміна і дозволити економці прикласти собі до чола вологу хустинку. Поцілувавши дружину, посол умовив її повечеряти, але за столом усі пригнічено мовчали і майже ніхто не їв. Навіть шибай голови-близнюки принишкли, мов мишки, і зовсім припинили башкатувати, адже врешті-решт вони просто обожнювали свою сестру. Повечерявши, родина почала підніматися нагору, до своїх кімнат, хоча всі були впевнені, що протягом ночі не склеплять повік. А пан Отіс пообіцяв дружині рано вранці подати заяву до поліції Скотланд-Ярда. Саме в той час, коли вони піднімалися сходами, годинник почав відбивати північ, і тільки пролунав останній удар, замком розляглося глушливе тріскотіння. Отіси остовпіли. Аж раптом гримнув такий гуркіт грому, що старовинний замок ледве не розлетівся на камінці, а крізь нього пробилася дивовижна потойбічна музика. За мить по тому на сходовому майданчику відвалився шмат стіни, і з надр замку вийшла Вірджинія. У руках вона тримала вишукану скриньку. Усі, хто був на сходах, негайно кинулися до знайди оточили її тісним колом. Юний герцог хотів був засипати кохану поцілунками, але його випередила пані Отіс, міцно притиснувши дочку до грудей. Тим часом близнюки вигукували щось індіанське на кшталт «Вау, вау!» і радісно стрибали, ледь не до самісінької стелі. Куди ж ти втекла від нас, Любонько?» – стурбовано запитав містер Отіс. Він припустив, що дочка просто вирішила їх розіграти. «Ми з хлопцями збилися з ніг, розшукуючи тебе». Не смій так жартувати ніколи. «Приведи нам приведа! Приведи нам приведа!» – горланили близнюки, кумедно кривляючись один поперед одного. Утім, пані Отіс на них не зважала і лише міцніше обійняла дочку, пестячи її золота виразку волосся та примовляючи. «Яке щастя, що ти повернулася! Не кидай нас більше, будь ласка!» І тут Вірджиня промовила те, що вразило родину несказанно. «Я не розігрувала вас, аж ніяк. Увесь цей час я присвятила нашому привидові. За життя він багато чого накоїв, але поневіряння тривалістю в триста років змусили його покаятися в усіх лиходійствах. Я допомогла йому здобути вічний спокій, і він за це подарував мені скриньку з прикрасами. Однак наразі ми маємо всі вкупі піти й попрощатися з ним». По тих словах дівчина вивільнилася з обіві матері і рішуче пішла до отвору в стіні. Розгублено переглядаючись, її рідні рушили на зерці і опинилися в вузькому темному тунелі, освітленому лише свічкою в руках Вашингтона, котрий замикав процесію. Затиснені поміж камінних стін і низеньких склепінь отіси втратили лік часу. Їм здавалося, ніби кінця краю тому шляху не буде, тож коли тунель врешті решт відкнувся в дебелі дубові двері – Утикані гострими шипами, вони зітхнулись з полегшенням. Двері мали страхітливий вигляд, та, попри це, Вірджині довелося лише легесенько штовхнути їх, аби відчинити й впустити супутників у тісну комірчину із заокругленим склепінням і крихітним градчастим віконцем. Роздивившись, Отіс із жахом помітили кільце, вкручене в стіну комірчини, до якого ланцюгом був прикутий зотлілий скелет. На пристойній відстані від скелета стояли полумисок та кружка, і його незграбна поза свідчила про те, що перед смертю він намагався дотягнутися до їжі, але всі його спроби були марними. За три сотні років полумисок укрився товстезним шаром пилу, а кружка, де вочевидь колись була вода, цвіллю. Допоки отіси приходили до тями від такого видовища і обмірковували все, що відбулось в цьому моторошному місці, Вірджинія опустилася на коліна біля скелета і почала з почуттям читати молитву. Несподівано один із хлопчиків зиркнув на вікно і приголомшено зойкнув. «Ви подивіться! Там, у садку, просто зараз розквітає мигдаль!» Отже, Янгол пробачив всі лихі справи цьому бідолазці і відчинив йому двері до саду смерті, прошепотіла Вірджинія. Тієї ж миті місячний проміню пав у вікно, і осяяв у миротворене обличчя дівчини. Прагнучи підтримати кохану, герцог обійняв її і так само тихо прошепотів. «Янгел, це ви!» За чотири дні по тій ночі сера Симона де Кентервіля проведжали в останню путь. Церемонія поховання, на яку з Уельсу приїхав лорд Кентервіль, вийшла неймовірно пишною та урочистою. Вишукана свинцева труна з трьохсотрічними рештками була вкрита пурпуровою китайкою, розшитою золотими фамільними гербами. Візок, на який поставили ту труну, тягли восьмеро смоляни з коней із розкішними султанами на головах. А за ним їхали екіпажі, оточені челленддю і смолоскипами у руках. У першому екіпажі сиділи сам лорд Кентервіль і Вірджинія, у другому – посоли з дружиною. За ними – брати Отіс та юний герцог, а останньою була пані Амні. Їй найбільше перепало від бешкетів старого господаря, тож вона висловила бажання попрощатися з ним. Діставшись розлогого тиса в дальньому куточку цвинтаря, де й було підготовлено глибоченьку могилу, процесія зупинилася. Преподобний Огастис Демпір щиро помолився за душу покійного, і тоді челядь загасила смолоскипи. Затим Вірджинія поклала на труну Христа, яку сплила самотужки з квіток магнолії, і лише потому сера Симона поклали на його довічне ложе. Тієї ж миті з неба визернуло кругле сліблясте око місяця, і у тисовому гіллі затьохкав соловейко. Усе це нагалтало в Вірджині оповідь духа про сад смерті, тому вона засумувала і дорогою до свого маєтку мовчки ковтала сльози. А між тим пан Отіс вирішив поговорити з лордом Кентервілем про таємничий подарунок його доньці. У скринці, яку привід віддав Дженії, зберігалися старовинні дуже коштовні прикраси, зокрема Рубінове намисто, де кожен камінчик був оправлений венеційськими майстрами. На думку пана посла, юна дівчина не мала права носити такі речі, тому він сказав Кентервілеві таке. «Сер!» Я чув, що в Англії діє закон про спадок, згідно з яким вам мають відійти як родові землі, так і коштовності. А тому, прошу, заберіть скарби вашого родича собі. Не змушуйте нас привласнювати чуже. До того ж, ці бряскальці мають величезну цінність. Повірте, їх вдасться дуже вигідно продати. Так сказала моя дружина, а вона дещо тямить у мистецтві, поза як певний час провела у Бостоні. Розумієте? Вірчиня ще надто молоденька, тож її не цікавить антикварний мотлох. Тим паче у вихованні ми дотримуємося суворих правил, привчаючи нашу дитину до невибагливості, а всі оці розкішні підвізки просто валають про надмірну пиху. Єдине, про що просила мене дочка – залишити її на пам'ять про вашого славнозвісного пращура скриньку, Навіть не уявляючи, чим їй привабила така аутентична і давня річ». Либонь, це відлуння того, що мати народила її тут, у передмісті Лондона, повертаючись в подорожі до Афін. Лорд Кентервіль вислухав посла, не змигнувши око, лише ховаючи посмішку в пухнастих вусах. А коли отіс закінчив, він ледь схилив голову і промовив. «Ви дуже любязні, пане. Проте ваша відчайдушна дочка зробила неоціненну послугу моєму грішному пращуреві» певним чином пожертвувавши собою. Тому я не стану забирати в неї коштовності, бо в відповідь на такий негідний вчинок старий Симон обов'язково вистрибне зі своєї могили і остаточно мене згубить. І, до речі, на ці підвізки, як ви кажете, у мене стільки ж прав, скільки в місяці самні. Адже успадкувати я можу лише те, що вказано в заповіті чи то в будь-якому іншому офіційному папірці. А сер Симон не спромігся вписати свої прикраси в жоден документ. Окрім того, ви самі зазначили, що купуєте привида на додачу до меблів. А отже, всі привидові скарби автоматично переходять до вас. Нехай мій родич і башкетував уночі. Фактично він давно вже відлетів на небо, залишивши своє майно новим господарям замку. Що ж до Вірджинії? Не переймайтеся. Це зараз вона маленька, аби прикрашати себе такими речами але невдовзі ваша дочка подорослішає і з задоволенням носитиме їх». Пан Оті спробував був обуритись і заперечити, проте Кентервіл відповів твердою відмовою, навівши купу доказів на користь того, щоб залишити прикраси Вірджинії. Урешті-решт посол зголосився, і за два роки його донька, вже в статусі герцогині Чеширської, постала в фамільних коштовностях Кентервілів перед самою королевою привернувши до себе захопливі погляди громадськості. Молодята шаленіли одне від одного, тому заручились одразу після святкування свого повноліття. Їхані трішечки не переймало те, що не всі раділи цьому шлюбу. Скажімо, за пеклою противницею їхнього щастя виявилася Маркіза Дамблтон. Вона так мріяла одружити з герцогом одну зі своїх сімох дочок, що повсякчас запрошувала його на власні вечірки, влаштування яких коштувало їй чималих грошей. Та найбільшим дивом було невдоволення батька нареченої, який наполягав на тому, що розбещене британське панство неодмінно зведе на нівець працьовиту американську стриманість. Одначе з часом променісте дочі нещастя розтопило його серце, і пан посол повів Вірджинію до да вівтаря з таким відчуттям, ніби він – король світу. Зі свого боку, Вірджинія отримала все, що належить мати кожній слухняній і чемній американці – Вічне кохання, принца на коні та пів царства на додачу. Повернувшись до маєтку кентервілів після медового місяця, герцог та герцогиня перш за все подалися на старий цвинтар за лісом, навідати Сера Симона. Вірджинія, як годиться, прикрасила могилу трояндами, а тоді спробувала скласти пам'ятний надпис, проте, на думку, їй не спало нічого ліпшого за передбачення на склі бібліотеки. Оті слова вона й написала на могильній плиті. Таким чином, ушанувавши старого кентервіля, тож цвинтар молодята покинули з відчуттям виконаного обов'язку. Потім вони зайшли до покинутої церкви неподалік кладовища. Герцогиня опустилася на повалену колону і глибоко замислилась, а герцог примостився коло її ніг, узяв її за руки і допитливо зазирнув у її бездонні очі. Так вони й сиділи, допоки юнак не порушив мовчанку. – Люба, ти ж знаєш, дружина не повинна нічого приховувати від свого чоловіка. – Я нічого і не приховую, Любий, – дещо здивовано відповіла Вірджиня. – Але ти не розповіла мені, що ви з привидом робили того вечора, – наполягав герцог. – Та я нікому цього не розповідала, – прошепотіла дівчина. – Мені ти могла би відкрити цю таємницю? Я ж бо твій чоловік? – Ох, Любий, не катуй мене! з розпукою скрикнула герцогиня. «Це неможливо передати словами. Скажу лише одне. Старий багато чого мені повідав. Про життя та смерті, про те, що любов завжди сильніша і від життя, і від смерті». «Ну, гаразд. Уважаємо, що це твоя особиста таємниця», сміхнувся юнак, ніжно цілуючи дружину. «Головне, що ти подарувала мені своє серце. Моє серце з тобою буде вічно». Вірджинія обійняла чоловіка за шию. «Але я все ж таки сподіваюся, що колись ти відкриєш свою темницю нашим дітям!» Ці слова змусили дівчину щасливо засміятися.